Ayoh ikut Allah. Sebelum kita masuki sesi tanya jawab, bantahan terhadap tulisan yang disusun oleh tangku Muslim. Semoga Allah سبحانه و تعالى memberikan hidayah kepada nyam. Dan telah kita sebutkan dan jelaskan bantahan dari 10 poin yang dia menyebutnya sebagai poin-poin yang dijadikan sebagai landasan untuk mengenal ciri khas ulama' yang dia sebut ulama' wahabi. Dan telah kita jelaskan bahawa apa yang disebutkan banyak terjadi kedustaan, kebohongan dan fitnah yang disandarkan pada ulama adawas salafiyah Lalu pada bab yang ketiga di sini dia menyebutkan. Tentang akidah wahabi Lalu kemudian dia menyimpulkan Bahawa akidah wahabi Disebutkan pada tiga poin Yang pertama dia mengatakan Akidahnya adalah Wahabi mengikuti Ibn Saymiyah Dan telah kita jelaskan bahawa ini tuduhan yang batal. Ibn Taymiyah salah seorang di antar ulama ahlu wal jamaah dan ulama usunnah banyak. Alhamdulillah sehingga untuk dikatakan pengikut Ibn Taymiyah ini adalah merupakan tuduhan yang tidak dibangun di atas. ...landasan hujjah. Dan telah kita jelaskan prinsip... ...sarafiyah. Bahawa mereka... ...berpegang teguh dengan kitab Allah... ...dan sunnah Rasul... alaihi ...alaihissalatu wassalam... ...di atas pemahaman ...ulama'us salaf. Dan tentu di sana ada kaidah-kaidah, ada prinsip-prinsip dalam beristidlal dalam menjadikan sesuatu sebagai hujah, bahawa cara beristidlal asuhan wal jamaah senantiasa merujuk kepada yang pertama kitab al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai hujah mencakup hadis yang sahih, sahihun lidatih atau sahihun liqairih, atau hasan, hasan lidatih atau hasan liqairih. Maka itu dijadikan sebagai hujah. Kemudian ijma ulama juga bahagian dari hujjah dan berhujjah dengan ijma berdasarkan bimbingan dari Al-Qur'anul Al Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu Rasulullah alaihi salatu yang mengatakan dalam sab la tajtami'u ummati 'ala dholal Umatan bersalat sebuah keselatan. Dan Allah Jalalahu ala berfirman: "Wahai yang mengikuti Rasul, min bagi yang terbina lah huda, wajib tiap-tiap tidak mu'minin." Ini salah satu ayat yang jadi dalil oleh para ulama tentang hujjah ijma, ah. bahawa kesepakatan para muslimin merupakan hujjah demikian pula kias yang sahih yang terpenuhi syarat-syarat pengkiasan dengan mengkiaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada sesuatu yang ada dalilnya dan ditetapkan memiliki hukum yang sama disebabkan karena memiliki illat yang sama karena illat sama hukumnya pun sama ini juga bagian dari hujah Demikian pula termasuk di antara hujah adalah apa yang didukil dari para sahabat radiyallahu ka'lanhum. Dari ucapan-ucapan mereka yang tidak ada. Andil istihad di dalamnya. Seperti sahabat yang. Menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkara baik. Itu juga merupakan bagian dari hujjah. Karena tidak mungkin seorang sahabat menyampaikan sesuatu yang Ghaib tidak ada kaitannya dengan akal, tidak ada kaitannya dengan rayu sebuah pandangan, namun murni sebuah penutilan tentang perkara ghaib Melainkan itu diambil dari sahih syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh yang telah kita sebutkan apa yang diruatkan dari Nu'baz radhiyallahu ta'alaih ketika menjelaskan tentang kursi demikian pula termasuk di antara hujjah perkataan sahabat salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu atau perbuatan Sebahagian dari sahabat dan tidak diketahui ada pengingkaran dari para sahabat yang lain dalam keadaan ucapan itu masyhur atau perbuatan tersebut masyhur. Kalau seandainya itu merupakan sebuah kesalahan, tentu ada di antara para sahabat yang mengingkarinya karena tidak diperbolehkan dan mereka tidak akan berdiam diri dari sebuah kesalahan yang menyebar. Sehingga tatkala tidak ada yang mengingkari dari kalangan para sahabat yang lain. Maka itu juga bahagian dari hujah. Yang diistilahkan oleh sebagian para ulama dengan ijma' sukuti. Ini bahagian dari cara beristidlal ahlus sunnat wal jama'ah. As-salafiyyah. Tidak ada satupun dari prinsip mereka mengatakan... Apa yang datang dari Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah bagian dari ulama mujtahidin Seperti yang lainnya Yang bisa diambil dan bisa ditolak Ucapannya Sehingga merupakan kebohongan Kalau dikatakan Salafiyah Hanya mengikuti Fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Yang kedua, Wahabi menolak penakwilan ayat mutasyabihat. Wahabi menolak penakwilan ayat mutasyabihat. Ma'asyaral ikhwan rahimakumullah. Semestinya kaum Muslim harus banyak belajar lagi tentang ilmu usul tentang kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah kita mengetahui bahawa sebuah ucapan dalam bahasa Arab ada yang sifatnya hakika ada pula yang sifatnya takwil, penakwilan Terlepas dari khilaf yang terjadi Kalian para ulama Apakah dalam bahasa Arab itu ada yang disebut majaz Walhasil ini juga pembahasan Panjang lebar Yang dibahas oleh para ulama Apakah majaz itu ada dalam bahasa Arab Ataukah majaz itu Dalam bahasa Arab ada Tapi dalam Al-Quran tidak ada khilaf terjadi. Saya tidak ingin membahas masalah ini. Namun, Barakallahu Fikhum, dalam bahasa Arab, ketika ada sebuah ucapan, sebuah ungkapan, maka asal hukum dari ucapan atau ungkapan tersebut, dibawa kepada makna hakiqah. itu asal hukumnya tidak diarahkan kepada penakwilan sampai ada dalil atau ada penguat yang menghendaki hal tersebut misalnya kalau saya mengatakan hal asadu di gابة singa ada di hutan singa yang mana singa atau singa harimau ha ketika saya menyebut singa yang itu pahamnya apa ular bukannya singa di dalam hutan yang di singa sih ekor hewan yang buas yang dikenal sebagai raja hutan dengan jenggotnya yang lebat, misalnya, tidak, tidak boleh diarahkan. Oh yang dimaksud itu adalah seorang pemberani, tidak boleh. Itu namanya pendakwah. Asal hakikat dari ucapan ini apa? Seekor singa hewan. Tapi kalau misalnya, seorang mengatakan, Al-Asaduh, Yakhtubu ala minbar yawm al ah. Artinya apa? Singa berkhutbah di atas minbar pada hari Jum'ah. Apa yang dimaksud singa? Al-Asad Singa yang di hutan Datang Sambil pakai kopiah, pakai jubah Naik ke atas mimbar, khutbah, Tidak masuk akal iya kan? Dari Siakul kalam Konteks dari Ungkapan ini menunjukkan Yang dimaksud Al-Asad apa? Al-Rajul as -hijaa. Seorang Lelaki pemberani ya atau seorang orator dengan bahasa yang berapi-api sehingga digambarkan seperti singa maka tidak dialihkan dari seekor hewan yang disebut singa kepada seorang pemberani kecuali dengan dalil yang kan? yang tidak mungkin dibawa kepada hakikatnya sekali lagi ini uh, meskipun terjadi di kalangan para ulama bahwa itu disebut takwil. Namun maashirul kholihi berkaitan dengan pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wataala yang ini juga. Kita mengetahui. Tidak sedikit dari kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam tergelincir. Terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam penyimpangan. Maka yang disebut wahabi menolak penauhilan ayat mutasyabihat. Ini juga perlu penjelasan. Namun asal hukum dari sebuah ucapan tidak boleh dipalingkan dari maknanya yang hakiki sampai ada dalil yang menguatkan hal tersebut nah sekarang ucapan ini dia mengisyaratkan kepada haqidah ahlu sunnahi wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang memang jelas berbeda antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang diyakini oleh para ulama dari Al-Imamu Syafi'i Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal Al-Imam Malik dan para imam-imam Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang lainnya dengan keyakinan Ash'ariyah Al-Maturidiyah Al-Arabun Ahlu Sunnah wal Jama'ah Disebutkan dalam kitab-kitab ahlus sunnah bahawa mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala semuanya tanpa menerima sebagian lalu menolak yang lain tidak. Tidak membedakan antara satu sifat Allah Dengan sifat Allah SWT Yang lain Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan Allah SWT Memiliki sifat mendengar Memiliki sifat melihat Allah berbicara Sesuai dengan kehendaknya Sifatul kalam Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat irada, berkehendak. Allahu Jalla wa Ala memiliki sifat al-hayah, maha hidup, yang tidak ada matinya. Allahu Azza wa Jalla memiliki sifat al-qudrah, maha kuasa. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga memiliki sifat-sifat yang lainnya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Tertawa Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya marah di antara sifatnya murka di antara sifatnya Allah jalla wa memiliki tangan dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Jalla Ala dan Rasulnya nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tertawa, ya. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar tsumma yadkhulani jannah." Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertawa kepada dua orang yang saling bunuh membunuh. Dua-duanya masuk surga. Kaling bunuh-bunuh. Tapi dua-duanya masuk surga. Lalu diterangkan oleh Nabi Salat Salam, Seorang Muslim bertemu dengan seorang kafir. Dalam jihad. Yang kafir membunuh Muslim. Muslim syahid. Filjannah. Yang kafir yang membunuh ini tadi. Dapat hidayah. Menjadi Muslim. Ikut dalam jihad. Terbunuh dalam jihad. Syahid juga dia. Masuk surga juga Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala marah. Allah murka. Allah melaknat. Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allah 'alaihi dan laknuhu wa a'adda la lahu aliman barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya di dalam neraka dia tinggal dalam waktu yang sangat lama sekali dalamnya atau kekal di dalamnya dan Allah marah kepadanya Allah melaknatnya menjauhkan dari rahmat dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang tadi, Allah mana? sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada siapa yang digandakan oleh Allah untuk Allah cintai dari kaum mukminin, muttaqin. Inna Allah yuhibul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat kebaikan. Inna Allah yuhibut wa yuhibbul mutatahhirin Allah cinta kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat dan yang menyucikan diri di mereka. Allah cinta. bahagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan. iya Tangan Allah Subhanahu wa taala dua. Allah azza wa jalla berfirman, "Bal yadahu mabsuutan yunfiqu kaifa Kedua tangan Allah terbentang. Allahu Azza wa Jall berinfak memberi nikmat kepada hamba-hambanya, pada sepejak Allah kehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wakilta yadir rabb yaminun." Dan kedua tangan Allah rakuh. Kedua-duanya kanan. Tidak ada yang kurang. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala namun seluruh dari sifat-sifat Allah SWT ditetapkan karena Allah yang menetapkannya dan Rasul yang menetapkannya Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mengerti tentang Allah karena apa yang boleh sampaikan adalah wahyu maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya namun dalam menetapkannya tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk maka ahli sunnah bukan kelompok musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluk adalah merupakan bentuk kekufuran kata Naim Muhammad Al-Khuzair Rahman Allah Ta'ala man syabah Allah bi khalqihi faqad syafar barang siapa yang merupakan Allah dengan makhluknya maka sungguh dia telah kafir maka ahlus sunnah baik itu Ibn Taymiyah atau Ibn Al-Qayyim atau siapa saja yang mereka sebut dengan istilah wahabi yang mereka hakikatnya adalah salafiyun ahlus sunnah jamaah sangat jauh dari prinsip kaum musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tidak pula mereka menolak, menta'til sifat-sifat tersebut. Al-asyairah, al-maturidiyah, pilih-pilih, dalam menetapkan sifat Allah SWT. Mereka yang menetapkan, sebagian sifat yang lain semua diingkari atau ditawili meskipun dengan cara yang dipaksakan tanpa dalim disebutkan oleh penulis kitab Jauhara Tauhid, dia mengatakan wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu awfawidhu warun tanziha Setiap nas yang mengesankan ada penyirupaan Allah dengan makhluk maka tawil itu ditaui, dipalingkan dari maknanya yang hakiki atau fauidhu taufid, ya, tidak usah tahu menahu tentang maknanya dengan alasan menyucikan Allah Subhanahu Wataala. Namun mereka menetapkan beberapa sifat. Hayyun Alimun Qadirun wa al-kalam lahu iradah wakadza ka sam'u wa al-basar. Hayat, Hayy, Alim, Qadir, irada, kehendak, al-kalam, as-sama', al Mendengar, melihat. Lalu dikembangkan jadi sifat dua puluh, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wujud fidam baka mukhalafatun bilhawaditi dan apa sayamuhu binafsihi wah ha? wahdaniya ha? itulah dan seterusnya ya ini yang diserahkan selain so, dari itu dari Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditakwil. Wal yadahu mabsuṭatān. Kedua tangan Allah terbentang. Oh itu bukan maksudnya tangan tapi maksudnya iradatul in'am, keinginan untuk memberi nikmat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang bertakwa. Mahabbah. Oh, maksudnya, oh, maksudnya Mahabbah itu iradah tsaq ingin memberi pahala bukan dimaksud sifat mahabbah, sifat cinta. Karena kalau dikatakan sifat cinta, cinta itu kan berarti e, bereaksinya hafal gitu Dalam jiwa ini, ha? bergejolak yang menunjukkan kecenderungan buat sudah. Dijelaskan macam-macam lalu dikatakan bahwa ini tidak mungkin bagi Allah. Tapi mereka mengatakan bahwa Wahhabi atau Salafiah atau Mu'tazimiah atau yang lainnya dikatakan musyadbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka menetapkan Allah Subhanahu Wataala memiliki tangan dan tangan Allah dua. Ia ya, karena itu terangkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah yang menyebutkan, Allah mengerti tentang dirinya sendiri dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah lebih mengerti dari kita semua kan begitu Yang menetapkan itu berarti menyurupakan Allah dengan makhluk karena ketika kalian mengatakan Allah punya tangan Allah itu marah Allah itu tertawa Allah itu punya sifat cinta berarti kalian menyamakan dengan makhluk karena makhluk juga manusia juga punya kedua tangan Manusia juga tertawa Manusia juga marah Punya rasa cinta Ada nah dari sini Sekedar kalian menetapkan sifat itu Berarti kalian musyabihah Ada yang bisa jawab? Maka Ahlus Sunul jama'ah mengatakan Kalian juga musyabihah Asyariya maturidiyah Berarti musyabihah semua Loh kok begitu? Iya Kalian menetapkan Allah punya pendengaran Allah punya penglihatan Manusia juga pendeng punya pendengaran dan punya penglihatan Berarti kalian menyamakan Allah Menyerupakan Allah dengan makhluk Maka kalian bisa biar Loh Kami menetapkan itu Sifat mendengar bagi Allah Sifat melihat bagi Allah Namun kami tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk. Sifat pendengaran, sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama. Kami juga demikian. Kami menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, Allah mencintai dan sifat itu adalah merupakan sifat yang maha sempurna bagi Allah yang layak dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak sama dengan sifatnya manusia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan dengan kesempurnaannya tanpa kita membagaimanakan tanpa kita memikirkan tangan Allah itu seperti tangan makhluk, jangan tangan Allah adalah tangan yang kurnah kalian mengatakan seseorang menerima tangan bagi Allah setakat rasa cinta bagi Allah bukan bahawa Allah itu mah Disamakan dengan diserupakan dengan makhluk maka sifat yang lain itu Hah? Antkum sifat kal kalam fi بعض Berbicara tentang sifat Allah jangan dipilah-pilah. Dihukum sama. Paham ya? Sehingga tidak boleh kemudian Ketika Ahlus Sunnah Para ulama menetapkan Dari sifat-sifat Allah subhanahu SWT Dan mereka mengatakan sifat Allah Adalah sifat yang maha sempurna Tidak sama dengan sifat siapapun Dari makhluk ini Lalu kemudian dituduk Mushabiah Kalian menetapkan Allah subhanahu SWT berbicara Allah punya sifatul kalam Kalian menetapkan itu Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, iya. Kami menetapkan sifat kalian bagi Allah, tapi sifat kalian bagi Allah adalah sifat yang sempurna. Gimana itu sifat sempurna bagi Allah? Sifatul kalam. Tolong jelaskan. Kata mereka, Al-kalam bagi Allah, sifat kalamnya Allah Subhanahu SWT, berbicara yang Allah, adim. Jadi, tidak tidak diperbaharui ya. Qadim Azali Sebagaimana azat Allah subhanahu wa ta'ala Qadim azali Dan si Kalamullah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Sifat berbicaranya Allah Kata mereka Kalam nafsani Adalah sebuah Kalam yang ada pada diri Allah tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka katakan sifatul kalam bagi Allah sifat yang sempurna. Lalu. Ketika. Nabi Allah Musa alaihi salam. Dipanggil oleh Allah hujallahu alaihi wa ta'ala. Wanadeinahuminjani berturil aimanih, wakar rabna hujiyah. Kami memanggilnya dari samping bukit tur dan kami mendekatkannya. Kami memanggilnya. Oh, itu bukan kalau Allah. Ketika dipanggil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW. Panggilnya itu dengan apa? Ada suara. Yang namanya tidak dalam bahasa Arab. Itu adalah sawd. Bersuara. Dengan huruf dan suara. Kata mereka Allah. Memanggil tanpa huruf, tanpa suara. Gimana itu? Terus apa yang didengarkan oleh musalidnya? Oh itu bukan suara Allah, itu bukan suara Allah, tapi itu adalah merupakan ungkapan dari firman Allah. Allah tidak ada suaranya, Allah berbicara tapi tidak ada suaranya. Jadi mereka ingin menghindar kalau menetapkan suara berarti menyamarkan Allah dengan makhluk. Lah terus yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa itu apa? Kata mereka, ya ada yang mengatakan itu adalah Allah mengirim kalamnya ke udara atau mungkin malaikat atau apa saja yang kemudian menyampaikan kepada Musa alaihissalam. Allah Jalla wa'ala wa firman Innani ni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni Wa'akim salatalikrii. Allah Jalla Alaihi Wasallam mengatakan pada Musa Alaihis Salam, Inna ni Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Berani malaikat mengatakan itu? Mengatakan Inna ni Allah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fakir maka beribadahlah kamu kepadaku. Waktu ni sholat alidikri tegakkan sholat untuk mengingatku. Berani malaikat mengatakan itu? Menisbatkan kepada dirinya Allah. Taala Allah. Akhirnya kalau dikatakan yang berbicara kepada Musa itu makhluk. Kalau begitu, bisa jadi ada yang tidak menyalahkan Fir'aun ketika mengatakan dirinya ana Robbukumul A'la. Aku adalah Robb kalian yang maha tinggi boleh jadi Allah yang mengirim kepada Fir'aun sehingga hakikatnya adalah Allah Fir'aun hanya perantara alasan mereka ada baik syair yang mengatakan innal kalama la fil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi jalilan ucapan itu dalam ha, dalam fu'ad dalam qolbu lisan itu hanya dijadikan sebagai petunjuk yang memperjelas akhirnya kesimpulan dari sini ma'asyarakat rahimahumullah dalam keyakinan asyairah bahawa kalamullah itu satu tidak terbagi-bagi taurat itu sama dengan Injil Injil itu sama dengan Al-Quran tidak ada perbedaan antara perintah Dengan larangan berita Insya' dan seterusnya Tidak ada perbedaan Semuanya satu Yang terlihat berbeda Bermacam-macamnya Apa yang disebutkan dalam Al-Quran Itu bukan kalamullah Tapi Ungkapan dari kalamullah Jadi kesimpulannya Sebenarnya seperti Muqtazilah Yang meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Bukan kalamullah. Subhana wa ta'ala. Wal hadhihi ma'ashar Ini sedikit penjelasan tentang bagaimana Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifatullah subhanahu wa ta'ala. Penting untuk saya jelaskan agar kita mudah memahami apa yang disebutkan di sini. Pada bahagian cik dia mengatakan aqidah wahabi hampir sama dengan aqidah yahudi. Subhanallah. Lalu kemudian dia melakukan muqorana, perbandingan antara apa yang disebutkan dalam kitab Taurat yang sudah dirubah. Tadi ya. Yang mereka namakan Safar al Muluk. Lalu dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang dikatakan itulah ucapan wahabi. Ma'asyiral ikhwanakumullah kaitannya dengan berita yang datang dari Bani Israel Apa yang disebutkan dalam Taurat atau Injil yang telah berubah sekarang ini. Sikap Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah sikap yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat al Imam Al Bukhari Nabi alaihi mengatakan balighu anni walau ayah wa an bani Israil wal wa man kadhab alaihi muta'ammidan fa li tabawwa' maq'adahu nar sampaikan dariku walaupun satu ayat dan tidak mengapa beritakan daripada bani Israil tidak ada dosa kan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam merata maka Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan tentang bolehnya mengambil berita dari Banu Israel namun berita Israeliyat itu terbagi menjadi tiga bahagian ada berita yang dibenarkan dan kita imani yaitu berita-berita yang datang dari mereka yang dibenarkan oleh Al-Qur'an Karim atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada pembenaran dalam Al-Qur'an atau Sunnah maka kita benarkan. Dan kita imani dalam Kitabkan mereka juga disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi tentang kisah Nabi Muhammad dan alaihi salam dan kisah sebagian para nabi Sebutkan yang sesuai dengan Al-Qur'an Karim atau ada penguatnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita benarkan itu benar tidak semua yang ada dalam Taurat atau Injil itu pasti Yang kedua, berita-berita yang datang dari mereka yang diketahui kebatilannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jelas batilnya. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Alaihi Sallam, maka pasti ditolak. Menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mereka sebutkan dalam Taurat atau Injil itu adalah muharrafah, yang sudah diubah-ubah. Yang ketiga, yang tidak ada penguatnya, yaitu tidak ada yang menguatkan dalam Al-Quran dan Sunnah bawa itu benar atau batal. Maka kita pun tidak punya sikap. Diamkan, tidak dibenarkan, tidak boleh disiarkan. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah dan itu sikap para ulama tentang berita-berita israeliyah kalau hanya sekedar adanya ayat dalam taurah lalu kemudian dicocokkan ada perkataan ulama seperti ini kebetulan sama dengan disebutkan dalam taurah lalu dikatakan ini berarti akhidat Yahudi ini kesalahan salah paham dalam kitab taurah penjelasan tentang hukum rajam dalam islam ada hukum rajam apakah hukum rajam itu adalah hukum yahudi kan bukan itu hukum islam yang telah ditetapkan pula pada syariat mereka dalam rakyat imam Bukhari ketika sekelompok orang yahudi membawa dua orang yang melakukan perbuatan zina Mereka meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi hukum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin menghukum mereka ini orang Yahudi berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam syar'iatnya. kata Nabi Rasulullah Sallam, kalian mendapati hukum rajam dalam surat kalian. Kata mereka, oh, tidak ada itu, tidak ada. Dalam syar'iat kami, kalau seorang melakukan perbuatan zina kami hitami tubuhnya dihitamkan terus dihina di dicerca kata Abdullah misalnya ada beliau ini mantan Yahudi masuk Islam jadi sahabat Nabi AS kata beliau ada, ada hukum rajan maka dia datangkan kitab Taurat ada alimnya mereka membaca kitab Taurat itu dibaca ayatnya ayat tentang rajam itu tangannya ditaruh di situ dia baca lalu yang ditutup dengan tangannya enggak dia baca padahal itu ayat tentang rajam Kata sallallahu alaihi wasallam ini tanganmu tanganmu singkirkan ini baca itu rajam akhirnya mereka dijatuhkan Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa asyura Lalu beliau bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian berpuasa asyura Kata mereka, "Hada yomul najaillahu azza wa jalla Musa wa qabah min syurgaun. Ini adalah hari di mana Allah SWT menyelamatkan Musa dan para pengikutnya." Dari Firat, panas semua. Maka kami pun berpuasa pada hari itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nahu, nahu awal bimusa min kum, atau nahu awal bimusa min hum. Fasauahu wa amran nasa bisiyamihi. Kata beliau kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hari Asyura dan memerintahkan kepada kaum Muslimin berpuasa pada hari asyarat. Itu syariat apa? Yahudi. Syariat. Tetapkan oleh Rasulullah s.a.w. Jadi, sekedar ada berang, boleh kemudian dikatakan bahwa ini akhidah Yahudi. Subhanallah. Maka harus dilihat. Kalau memang itu tidak ada dalam Islam, lalu ditetapkan dalam agama Yahudi. Lalu kemudian ada seorang menetapkannya seperti intikan orang Yahudi dan tidak ditetapkan dalam Islam. Nah, betul, itu akidah Yahudi. Namun kalau sekedar sama, ya enggak bisa. Nah, di sini dia menyebutkan salah satu alasannya bahawa akidah Wahabi itu hampir sama dengan Yahudi. Dalam naskah kitab Taurat yang sudah diubah saya baca kisah saja. Panjang kalau dibahas. Yang merupakan asas akidah Yahudi yang mereka namakan Safar muluk Sebutkan nomornya siap. Katakan waqala fasma'idan kalama rabbi. Maka dengarkanlah ucapan dalam Rabb Qad raiyku Rabbu jalsan ala kursiyhi, wa kullu jun di sma uqufun la dahi an yaminhi wa an yasari. Sungguh aku telah melihat Rabb duduk di atas kursinya, dan setiap tentara langit mereka berdiri di sisinya sebelah kanan sebelah kirinya. Dan dalam halaman yang lain disebutkan Allahu Jalas ala kursi kudsihi, bahwa Allah duduk di atas kursi kesuciannya. Ini yang dinukil dari Taurat. Lalu dibandingkan dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama salaf. Di sini dia nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 374. Jadi dia mengatakan ini perkataan Ibn Sema. Dia katakan di dalam kitab andalan Wahabi Salafi, yaitu majmuk fatawa Ibn Sema Al harran Imam Wahabi, juz 4 halaman 374 mengatakan Inna Muhammadan Rasulullah yujlisuhu Rabbuhu al al Arshi ma'ah. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah Allah Azza Wajalla mendudukkannya mendudukkannya di atas arash bersamanya bahwa Muhammad Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkannya di atas arash bersamanya lalu dianggap bahwa ini pendapatnya Ibn Simiyah saya merujuk ke kitab yang dimaksud Menjemput lufatawa Yang dinukil oleh Ibn Temir Rahimahullah Ta'ala Baik Di sini kata Ibn Saimiyah, Rahimahullah. Faqad haddhasan ulama' al-mardiyun wa awliya'uhul maqbulun. Telah menjelaskan para ulama' yang diridai. Dan para wali yang diterima ucapan mereka. Jadi, Ibn Saimiyah, Rahimahullah, tidak menyebutkan ucapan dari iktihatnya sendiri pendapatnya sendiri beliau menukil dari mana al ulama al marziyun wa auliya'uhul maqbulun anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudisu habbu al arsy ma'ah bahwa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbnya Allah mendudukkan muhammad di atas arsy bersamanya sebelum saya bahas ini Berbeda antara yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan yang disebutkan dalam Taurat. Taurat mengatakan duduk di atas kursi. Kursi bukan arash. Arash itu adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan antara kursi dengan arash dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa perbedaan antara keduanya seperti gelang yang dilempar ke padang pasir. Maka gelang itulah kursi dan arash itu adalah padang pasirnya. Dan arash la yaqdiru qadrahu illallah subhanahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui sebesar apa Arash itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini sudah berbeda yang disebutkan dalam Taurat berbeda dengan dinukil oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian apakah ini pendapat Taimiyah? Beliau menukil dari al-ulama al-mardujun ul wa auliya'ul maqbulun. Lalu kata beliau, rawadhalik Muhammad bin Fudail an Laits an Mujahid. Itu diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail dari Laits dari Mujahid dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A sa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmudan." Wa dzakara min wujuhin ukhra marfu'ah Dan disebutkan itu Muhammad bin Zubair dari riwayat urat yang lainnya ada yang marfu' disandarkan pada Rasulullah ada pula ya, yang tidak Lalu beliau menukil perkataan in jair al-qabri Jadi kesimpulannya mayyatu rahimakumullah Ibn Taymiyah menyebutkan ini itu bukan dari ucapan beliau bahawa Muhammad Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkannya Di atas arash Bersamanya Tapi beliau menukil dari Para ulama Di antaranya Mujahid Siapa itu Mujahid? Wahabi Siapa Mujahid? Mujahid bin Jadr Murutnya siapa ini? sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala kalau ingin menuduh musyabihat turut Jabir Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala yang berpemikiran musyabihat lalu setelah itu kamu menuduh Mujahid itu kan muridnya bin Abbas murid Ibn Abbas karena Ibn Abbas yang mengatakan Al-Kursi mawzi'u qadamir rahman azza wa jal kursi itu ada tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta ta'ala yang mengatakan Ibn Abbas yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud nikmatur al Qur'an sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Karim Ibnu Abbas. Ila tuduh Ibnu Abbas. Ibnu Taimiyah cuma penukil. Jangan salah kan jamin. Dan itu pun beliau nukil dari mana? Dari tafsir yang masyhur yang diakui oleh seluruh para ulama Ahlus Sunnah Jamaah siapa yang tidak mengunakan tafsir At-Tabari Ibn Jadid At-Tabari nah, seorang alim yang hidup di abad yang tiga Beliau meninggal pada tahun 310 hijriah. yang penafsirannya kitab tafsirnya diakui oleh para ulama seluruhnya bahkan para ulama As-Syafi'iyah Sampai disebutkan oleh Imam al Nawa Al-Rahimahullah Ketika menyebutkan tentang Tafsir Al-Tabar Kata beliau Ajma'atil ummah Ala annahu lam yusannaf Misal khabarin Sepakat umat ini bahwa Belum ada sebuah karya Dalam bidang tafsir Seperti tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir al Tabari berarti tafsirinya apa maktamad bukan wahab ya Ibn Jarid tidak mengenal Muhammad bin Abdul Ahad beliau hidup di awal-awal Islam abad ketiga hijriah. di awal abad keempat beliau meninggal dan Muhammad bin Abdul Ahad jauh Ibn Taymiyah jauh di abad ke-8 jadi Ibn Jarid tidak mengenal Ibn Taymiyah Ibn Qayyim dan yang lainnya sudah, tinggalkan ucapan Ibn kita kembali ke ucapan Ibn Jirr al-Tadri. Disebutkan dalam tafsir Ibn Jirr ketika menerangkan makna atau tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan engkau wahai Muhammad dalam sebuah kedudukan yang terpuji. Beliau menyebutkan takbir para ulama yang mengatakan dimaksud adalah syafaat syafaat ah, syafa al uzma syafaat yang paling agung paling al-qiyamah. Lalu kata beliau, "Waqal akharun, bel zalik al-maqamul mahmud al-ladhi wadallahu wa nabiyyuh ayyabatuh iyyah." Hua ayu kaidahu ma'ahu al arshiy. Yang dimaksud kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan kepada nabinya bahwa Allah membangkitkannya padanya, yaitu Allah swt mendudukkan Muhammad alisallallahu alaihi wasallam di atas arshnya. Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat di antaranya riwayat dari mujahid ketika menafsirkan ayat ini kata beliau yujlisuhu ma'ahu al arshiy. Bahwa Allah subhanahu wa taala mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya di atas arsy. Lalu setelah itu beliau menjelaskan uh, pada akhir pembahasan dari penafsiran ini bahawa penafsiran ini tidak ada masalah. Beliau membenarkan dan beliau mengatakan bahawa penafsiran ini tidak bertentangan dengan yang lainnya yang mengatakan bahwa itu syaikh. Allah mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arash. Masalahnya apa? Problemnya dari mana? Dari sisi mana? Kalau memang penafsiran ini benar dan itu diraikan dari mujahid, masyallah alaikum. Ya, karena Rasulullah didudukkan di atas arash. Kenapa kalau Rasulullah didudukkan di atas arash? Cemburu. Itu menunjukkan kemuliaan Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia ya, tapi tapi kan disebutkan bersamanya. Nah ini ini pikirannya yang dangkal dalam memahaminya. Maaf ah, kata-kata bersamanya itu jangan difahami seperti apa yang kita saksikan di antara makhluk bahwa yang dimaksud bersamanya. Yang dimaksud adalah berdampingan, bersentuhan, sebagaimana Allah duduk di atas aras, maka Rasul juga duduk di atas aras bersamanya. Di sini letak kesalahan dalam berpikir. Karena ada penyakit tajbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh itu. Sehingga difahami, wah oh, ini tidak boleh, ini tajbih. Namanya bersama-sama kan? Duduk bareng Sampai di atas. Ya? Seperti. Saya panggil orang. Kamu duduk di sini. Lalu dia duduk. Bareng. Lalu dipahami. Seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak begitu. Cara ahlus sunawul jamah memahami nas-nas. Karya di dalam bahasa Arab itu jelas. Dalam bahasa Indonesia. Kata bersama itu. Kadang-kadang ya, seorang tulis. Surat kepada istrinya. Yang tercinta. Yang ada di negeri seberang. Dia mengatakan dalam suratnya. Meskipun engkau jauh di mata. Engkau tetap bersamaku. Salam gak ini? Dalam bahasa Indonesia salam gak ini? Engkau tetap bersamaku. Bersamaku. Apa istri-nya mengatakan bohong kamu? So, saya jauh di sini kok di negeri seberang. Heh. Bersamaku dalam hal apa? Menunjukkan bahwa engkau senantiasa ada di dalam hatiku. Ah, gitu kira Dia tidak mesti bersentuhan, iya kan? Tidak mesti tempel gitu. Loh. Dalam bahasa Arab seorang mengatakan ana asiru fistafariy wal qamaru ma'in saya berjalan dalam safar dan bulan tetap bersamaku dan dalam bahasa Arab ini tidak ada yang bantah jadi muatlah bohong kamu, mosok kamu sama bulan bulan tanggamu apa ada namanya bulan tangganya Nah bulan-bulan yang di sana ada cahayanya itu. Loh. Bahasa Arab itu biasa, ndak ada yang mengingkari loh. Jadi tidak mesti ketika dikatakan saya berjalan dan bulan tetap bersama saya. Berarti dianggap jalan bareng dengan bulan. Tidak ada yang memahami seperti itu. al kebersamaan tidak mengharuskan al-mumatsah. Nempel, berdampingan, itu salah paham. Nah, di dalam, di tengah-tengah makhluk saja yang namanya kata ma'ah bersama itu tidak harus nempel, tidak harus bareng di situ. Zatnya, enggak. Jadi kalau kita memahami hal ini, memahami bahasa Arab ini dan tidak ada iskal ini justru menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dudukkan dia bersama bersamanya di atas arsy dan Allah azza wajal ar-rahmanu ala al-arsy istawa Allah di atas arsy dan Allah maha tinggi makanya Karena adanya pemikiran seakan-akan ketika dikatakan bersama itu menunjukkan memasah, nempel, Sehingga para ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang Allah itu di atas arsh. Ar-Rahmanu. Alal arsh istawa. Ba'ilun min khalqih. Dan Allah jauh dari makhlukmu. Allah itu terpisah dari makhlukmu. Para ulama ustaz ada yang menyebutkan tambahan untuk menerangkan bahawa kalau dikatakan di atas arah itu bukan yang dimaksud seperti yang kita saksikan di, di kalangan makhluk raja di atas singgasana berarti nempel duduk kalau singgasananya digeser jatuh dia itu makhluk jangan disamakan Allah subhanahuwataala dengan makhluk. Jadi sebenarnya musyabihah itu siapa? Yang musyabihah itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah ketika mahamih ayat ini. Dan ini bukan dari Ibn Taymiyah. Ini dari Ibn Jarir al-Tadari rahimahullah ta'ala yang hidup di abad 3 Hijri. Nah. Di sini disebutkan penggalan seakan-akan orang ketika membaca. Ini ucapan Ibn Taymiyah. Padahal bukan. Ini talbich. Talbich. Iblis. Allahummas-sana. Allah terima kasih, moleh. Ha? Lanjut. Lanjut aja. Lanjut panjang ini. Baik namun intinya jelas ya, bahawa kaidah ahlus sunnah wal jamaah dalam ala semua sifat jelas tidak seperti yang dianggap oleh mereka bahawa ahlus sunnah atau ibn simiyah mujadzimah lalu disebutkan di disini dinukil dari kitab, syarah-syarah syarah hadithin nuzul syarah tentang hadis turunnya Allah subhanahu wa ta'ala pelanggan dunia لكذا قنبه هو ابن التعبير بركاته فما جاءت به الآثار عن النبي من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر ابن أبي طالب وحديث عمر أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد إنه هذا لنكي kitab Imam Ahmad bin yang berjudul Syarah Hadis An-Nuzul jadi panjang beliau menjelaskan tentang turunnya Allah Jalla yang dia mungkin dia matakan maka apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz duduk qu'ud atau julus pada hak Allah Subhanahu wa taala seperti Ja'far riwayatnya Ja'far bin Abi Talib atau hadis Umar Maka lebih utama untuk tidak menyerupai sifat-sifat dari jasad-jasad manusia. Nah, jadi di sini uh, Syekhul Islam Timur Rahimahullah Ta'ala ingin menjelaskan bahawa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk sehingga apa saja yang disebut tentang sifat Allah tidak boleh diserupakan sifat itu dengan sifat makhluk termasuk dalam hal ini sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia tidak boleh kemudian difahami ketika Allah turun ke langit dunia berarti arash kosong kalau Allah turun ke langit dunia berarti dunia itu lebih besar daripada Allah berarti Allah mengitari dunia berarti sudah Main akal lebih, besar. dunia lebih besar daripada Allah, karena Allah masuk ke dunia. Siapa yang mengatakan itu? Kenapa Al-Husun Alusnaul Jama menetapkan Allah turun ke langit dunia? Karena itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang zilrubuna ilek sama idunya. Allah turun ke langit dunia. Kita tetapkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan. Tetapi nah, kan kalau menetapkan bahwa Allah benar-benar turun ke langit dunia, berarti kamu menetapkan Allah arah Allah itu kosong. Siapa yang mengatakan demikian? Sampai di antara mereka ada yang mengatakan seperti jam malam itu kan selalu ada di dunia ini. Kalau selesai di Indonesia seperti jam malam, daerah yang lain, di negeri yang lain, di negeri yang lain. Berarti kalau begitu arah kosong terus. Ini fikirannya dia. Karena sudah yang ditanamkan dalam fikiran dia Allah itu seperti makhluk sehingga kalau dikatakan Allah turun maka sama seperti makhluk kalau makhluk turun meninggalkan kursinya berarti kursinya kosong berarti dia di bawah ada pun ahlus penol jamaah mengimani semuanya mereka mengimani Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Allah maha tinggi di atas arsy. Kita mengimani itu. Dan kita juga mengimani bahwa Allah SWT turun ke langit dunia sebagaimana yang diberitakan oleh makhluk yang mengerti tentang Allah yaitu Rasulullah SAW. Namun jangan kita membagaimanakan. Jangan kita menyerupakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Tidak boleh. Kita tetapkan seperti yang tetapkan oleh Rasulullah SAW. Kata Ibn Temiyah Rahimahullah Faidah urfa, alamah uruf bilih Malaikah, warawah Al-Adamin bin jenis perakat, wal-sugud, wal-nuzul, wa'ghir dzalik. La yumafil perakat ajsam Al-Adamin, wa'ghirha mimmna shahdu bil absar fit dunya. Kalau sudah diketahui. Jadi sebelumnya beliau menonakan bahawa Malaikat itu turun, naik, turun, naik, membawa amalan hamba. Ada lagi yang turun, kan gitu. Roh juga, roh manusia juga bergerak. Ya. Dia meninggal di alam barzakh, tapi ruhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya berada dalam al jannah, dalam surga merasakan berbagai macam kenikmatan. Walla tahsabanul ladina kutilu fi sabili illahi amwatan. Belaiyah indarabimir zakun. Jangan sekali menyangka orang yang terbunuh dalam di jalan Allah itu masih mereka hidup mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hidup di dalam al jannah ruh-ruh mereka. Jadi, turun naik. Kata beliau, apabila telah diketahui bahawa sifat malaikat, ruh, ruh manusia, yang dikatakan bergerak, naik, turun, dan yang semisalnya, tidak sama dengan gerakan, jasad-jasad manusia, dan yang semisalnya, dari apa yang kita saksikan dengan, mata-mata kepala kita, di dunia. Tidak bisa disamakan. Iya kan? Bagaimana turun naiknya malaikat? Allah'u. Malaikat ikut sholat subuh. Di mana mereka? Allah Allah. Kita tidak melihat. Nah. nah. Kalau semacam turunnya malaikat. Berbeda dengan turun jasadnya manusia. Turun naiknya ruh. Berbeda dengan turun naiknya jasad. Berbeda. Tidak bisa jamakan. Wa'anahu yumkunu fi hama'ala yumkunu fi ajasamil adamiin. Dan memungkinkan pada malaikat, pada ruh yang tidak mungkin terjadi pada jasad-jasad manusia. Ini diantara makhluk sama-sama disebut lufat turun, tapi turunnya berbeda turun naiknya berbeza. Ma <tuh> Yusuf <tuh> bihi Rabbu min dzalik awal bilimkan, maka yang disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat turunnya Allah. Itu lebih jelas berbeda. Dan tidak bisa disamakan. an Bahkan jauh untuk dipermisalkan seperti turunnya jasad manusia. Tidak boleh. Kalau dia turun dari kursi berarti kursinya kosong. Tidak bisa. Jauh sekali. Bal nuzuluhu la yumayafilu nuzulan mala'ika wa'arwah bani adam. Wainkan, <tuh> dalih, akram dari nuzul jisamihim bahkan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan turunnya malaikat dan turunnya arwah arwah manusia. Lalu kata beliau, waih <tuh> jika <dunia> anak <tuh> kudul mayit di kubur hilai sahwa mitlu kudul badan. Karena disebutkan dalam hadis bahawa seorang mukmin Apabila di alam barzakhnya maka dia didudukkan. Didudukkan di alam kuburnya. Gimana duduknya itu? Mungkin kalau di jali kuburannya dia tetap terbaring. Gimana didudukkan? Nah, kata beliau, kalau sekiranya duduknya mayit di dalam kuburnya tidak seperti duduknya badan jasmani Nah, lalu kata beliau, maka apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lafadz duduk, kuruat atau julus tentang Allah Subhanahu Wa Taala seperti hadis Ja'far bin Abi Talib atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu An dan yang selebihnya, awla al-layyimah hilah sifat aji ibad. Lebih utama untuk dikatakan tidak sama dengan sifat-sifat jasmaninya manusia, sifat-sifat anggota tubuhnya manusia. Ya, di sini beri yang hadis Ja'far bin Abi Talib dan hadis ini lemah. Hadis nah, ini adalah hadis yang baik yang diriwayatkan oleh Daring dalam kitabnya Radu al-Midrisi bahawa Ja'far bin Abi Talib datang kepada Asma bintu Umayyah dan ketika itu dia berada di Habasha dan Ja'far ketika itu sedang menangis kata Asma apa yang menyebabkan pemanas? Hatta Jaafar, raihufatan muthlisan, dari Habeshia, seorang jasiman. Akupli seorang anak muda, yang mewah, hidupnya mewah dari Habeshia. Seorang remaja yang yang terlihat tampan. Marah alam Rasim, melewati seorang wanita, fatar hadatikan kana mahak. Lalu kemudian dia membuang, membuang. Uh, apa, dakik tepungnya dia mem membuang tepung yang ada pada wanita tersebut nah, jadi milik wanita wanita sedang tepung dihambur tepungnya itu oleh anak muda ini Pak Safat lalu kemudian diterbangkan oleh angin maka wanita ini pun mengatakan akiluka ilayom yajlisul malak Yajilisul Mulk atau Yajilisul Mulk ala kursi, fayakudil Madlumina Zalim. Atu menyerahkan urusanmu kepada satu hari di mana sang Raja. Nah, yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penguasa duduk di atas kursi, lalu kemudian uh, memberi hukuman kepada orang yang terberdiri dari orang yang telah berbuat zalim padanya memberi hukuman orang yang zalim terhadap orang yang dia diawani tersebut. Al-Haafiz hadis ini sanadnya baish. Demikian pula hadis Umar yang mengatakan bahawa Umar mengatakan idza jalasta tabaraka ta'ala 'ala kursi sumi'a lahu atit ka atit al-rahl Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas kursi maka didengarkan pada kursi itu atit. Atit itu suara. Ya. Kalau ada kursi baru, kemudian baru diduduki, terdengar suara ik, gitu, ik. ik. Hah? Karena masih baru, bunyi dia. Nah, itu namanya afiq. Maka didengarkan pada kursi itu suara afiq, seperti suara uh, kendaraan yang baru. Hadis ini juga sanad yang emah. Dalam sanadnya ada perawim bernama Abdullah bin Khalifah Al-Hamdani ini yang disebutkan oleh pentahki kitab ini. Namun Ma'isyurir rahimakumullah Ibnu Taimin rahimallahu menjelaskan kalau riwayat ini sahih maka tidak jadi masalah. Dikatakan Allah duduk di atas kursi. Ini masalah. Duduknya tidak seperti duduknya makhluk. Nah, kalau itu sahih. Namun hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa duduk di atas kursi adalah lemah. Semua hadis meriwayatkan tentang ini dhaif. Yang sahih, apa yang disebutkan dari Ibn Abbas, bahawa kursi bukan arash. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Sabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Abbas, bukan Ibn semiah. Tapi Ibn Abbas. Radiyallahu ta'ala anhumah. Walhasil ini, ma'asyur wa rahmatullah di antara yang kita terangkan. Dan masih banyak disebutkan di sini mungkin di waktu yang lain atau di majlis yang lain saya akan membahasnya insyaAllah ta'ala. E, namun apa yang kita sebutkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan memberi tambahan wawasan kita tentang akhidah. Ahlus sunnah jemaah bahawa ahlus sunnah sangat jauh dari pemahaman tajbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau seandainya Ahlus Sunnah dituduh demikian. Maka Asyairah pun demikian. Asyairah musyabbiha. Dan mereka tidak ingin dituduh. Dengan tuduhan tersebut. Maka jangan kalian menuduh Ahlus Sunnah dengan sebutan. Musyabbiha. Karena itu adalah merupakan akidah yang ditetapkan oleh para ulama. Semenjak dahulu. Dari kalangan para sahabat. Para tabi'in. Tabi Dari satu generasi. Ke generasi yang berikutnya. Mereka berjalan di atas akidah yang satu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya alaih Alaihi Wasallam tanpa menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan maksudnya tersebut insyaAllah akan kita bahas pada kesempatan yang lain semoga memberi manfaat kepada kita sekalian MasyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seorang yang ta'addud? Masyaallah, pembahasannya jauh sekali. Jika dia banyak harta tapi tidak ada ilmu pada seorang tersebut, dia cuma tahu bahwa bolehnya ta'addud aja dalam Islam. Apakah yang seperti ini terhina amalan ta'addudnya? Dan ada sebuah hadis yang ketika sahabat yang keadaannya miskin ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk menikah lagi dan sahabat tersebut masih tetap keadaan yang miskin juga dan diperintahkan untuk yang seterusnya sampai keempat, sahabat tersebut menjadi kaya, apakah benar hadis ini? Wallah alam saya belum pernah mendengar hadis ini nikah yang kedua miskin, nikah yang ketiga miskin, nikah yang keempat jadi kaya saya buat sekali Barokahnya yang keempat ini. Wallah, dan saya belum mengetahui ya, dari riwayat ini. Naam. Kalau memang sahih riwayat ini, wah. Saya juga pengen cari yang keempat, Mas. So. <laughs> Siapa tahu bisa jadi kaya. Dan apa bisa disatukan kalimatnya dengan yang di atas? Karena banyaknya orang yang berpegangan dengan seorang harus ta'add dengan banyaknya harta. Tapi tidak dipentingkan ilmunya oleh Allah. Walhasil. Terlepas dari baik ini. Ta'adud. Bahagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahawa ta'adud itu perkara yang mustahab. Yang terjadi perselisihan. Tentang hukum asal nikah itu apa. Poligami atau monogami. Hukum asal menikah itu. Satu atau hukum asal nikah itu lebih dari satu. Kalau tidak mampu lebih dari satu, maka nikah alternatif bagi orang tidak mampu nikah satu. Jadi nikah satu alternatif. Kalau sudah tidak mampu berbuat adil, fakillah ta'adilu, fawahijatkan. Oh, mamar kat aini aini manum atau dengan budak perempuan kalian. Nah, Namun tentunya bagi seorang Sudah kita tetapkan bahawa dalam setiap permasalahan dibutuhkan ilmu Nah, seorang dalam ibadah Tentu Mengetahui ilmunya Di antara ilmu tentang keadud Diwajibkan dan disyaratkan harus Berbuat hadir nah, Itu ilmu Apabila anda sudah mengetahui bahawa kewajiban seorang suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya dalam hal pembagian malamnya, dalam hal pembagian nafkahnya. Kamu sudah mengetahui itu, berarti kamu sudah berilmu. Bukan. Silakan poligami. Ya ini sudah berilmu semua, sudah dengar semua ini. Ha? Tinggal mampu apa tidak. Kan Kembalikan pada kemampuan masing-masing. Dan juga harus dengan niat yang baik, bukan hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu. Namun tujuannya adalah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan juga bertujuan untuk memberi kemaslahatan, memelihara wanita yang sedang sendirian, ya, karena sekarang ini banyak wanita yang yang membutuhkan pendamping Jumlah wanita yang banyak Jumlah lelaki yang sedikit Sudah sedikit Tidak semua siap untuk berpoligami Sehingga Seseorang ketika berpoligami Dan dia mengutai hukum-hukumnya Dia harus bersikap adil Dia telah berbuat kebaikan Dan Dia bersedia untuk uh, Memberi kemaslahatan kepada Kepada istrinya tersebut Menjaganya, memeliharanya, maka ini termasuk di antara amalan sunnah yang sepantasnya dihidupkan. Terkhusus ahli sunnah dan jamaah yang memahami hal tersebut tidak diperbolehkan seorang Muslim atau Muslimah lebih terkhusus lagi Muslimah yang memahami sunnah salafiah lalu kemudian membenci amalan ini seperti sikapnya orang-orang awam atau sikapnya orang-orang membenci syariat kolikami jangan sama sekali itu adalah hak suami biarkan suami menentukan sikapnya apabila dia lebih mengetahui tentang kondisinya istri silakan memberi masukan Ya, mampu tidak bisa tidak berbuat adil Nanti suami yang menimbang ya, dan melihat kondisinya dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan pertolongannya kepada seorang yang menghidupkan sunnah tersebut. Apa hukum asuransi? Asuransi yang sifatnya bisnis haram, tidak diperbolehkan. Insyaallah panjang-panjang. Ustaz bagaimana adab seorang suami Ketika manggil istrinya di ruang Ummahad Selesai atau usai ta'lim ta Atau daurah Apakah harus berteriak-teriak Atau membunyikan klakson Sepeda motornya Mohon bimbingannya Ustaz Ini tidak diatur dalam syariat Ya Nah Antum lebih tahu gimana cara manggil istri Sekarang ini Masya Allah Fasilitas banyak, telpon Telepon nah, Istri kasihkan telefon Telepon Nih sudah siap dulu Enak kan Daripada teriak-teriak di depan rumah orang Yang ini teriak Yang itu teriak Nah Ini eh, sudah disepakati Nunggu di mana Tidak bisa nelfon Janjian SMS-an Tidak bisa SMS-an punya HP Janjian Nanti kalau selesai kamu tunggu di tempat ini ya di sudut rumah pojok itu misalnya ya kamu tunggu di disitu kalau kamu ada yang berdiri disitu hitam-hitam pakaiannya berarti istri saya itu nah, asal jangan tukar kadang-kadang ada juga salah ngambil nah, kira istrinya padahal punya orang jangan sampai seperti itu ya ya masing-masing punya cara lah Bagaimana menganggil istrinya Atau saya boleh bermuamalah dengan orang kafir Contohnya untuk memasang gipsum Di rumahnya Karena itu profesinya Mengingat bahawa bagian rumah digunakan untuk peribadatan Mengingat bahawa Bagian rumahnya Digunakan untuk peribadatan mereka Pada hari tertentu Kalau sekedar rumah, hukum asalnya boleh Rumah, tempat tinggal tapi kalau ada unsur bahawa itu digunakan Untuk ibadah mereka Maka tidak diperbolehkan Karena itu akan membantu Mereka untuk melakukan perbuatan dosa Saya bekerja pada seorang Kemudian orang itu mengalami kerugian Karena tidak dibayar pihak ketiga Apakah saya harus menanggung kerugian itu juga Kamu bekerja sebagai apa? Nah, kamu bekerjain sebagai apa kalau kerjanya itu semacam mubarak kerjasama pemodal dan pengelola maka untung dibagi bersama sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama tapi kalau kamu sifatnya seperti orang yang diupah maka apabila kamu mengerjakan dan menikmurnakan pekerjaan yang kamu lakukan kamu berhak Mendapatkan upah tersebut Terlepas dari Majikanmu itu seorang yang Mengalami kerugian atau tidak ya Kamu berhak Untuk mendapatkan upah Kalau ternyata dia tidak mampu Ya maka dia berhutang Kamu telah mengerjakan Apa yang dia inginkan Maka kamu berhak untuk Mendapatkan upah tersebut Wallahu ala Bagaimana usah dengan pernyataan yang menyatakan bahawa tiada berguna tahdir apabila yang tahdir lebih lemah dari yang ditahdir. Contohnya ulama halakoh mentahdir ulama sekelas universitas yang bergelar profesor, doktor dan sebagainya. Uh, lemahnya dari berkisah mana ini? Oh, karena ini tidak ada gelarnya yang itu ada gelarnya misalnya. Ma'asyur al-rahmukullah tahdir itu apabila pada tempatnya akan mendatangkan kemaslahatan terlepas dari yang mentahdir itu seorang tidak punya gelar misalnya yang ditahdir seorang tokoh dokter, profesor tapi memang betul sesat menyimpang maka ada manfaatnya minimal manfaatnya kembali kepada dirinya dia menjaga diri dia menjaga diri dari orang, orang tersebut selamat dari bahaya orang itu Ketika dia menyampaikan tahzir kepada orang lain, maka orang lain pun berhati-hati darinya. Kalau ada yang mengikuti, alhamdulillah. Tidak ada yang mengikuti dia. Sudah menyampaikan amanah, memperingatkan manusia dari adanya bahaya penyimpangan. Kita sepakat atas apa yang kita sepakati. Kita saling maafkan terhadap apa yang kita perselisihkan. Khusus untuk kalangan sarafiyin. Bolehkah kita memakai prinsip ini? Sepakat atas apa yang kita sepakati. Kita saling maafkan terhadap apa yang kita perselisikan. Apa dulu perselisihannya dan apa pula kesepakatannya. Meskipun Salafiin, ya, si A Salafi, B Salafi, kita sepakat main judi, misalnya, sepakat. Tak boleh, haram. Nah, meskipun sepakat dan saling maafkan. Dalam hal yang perselisihan, apa yang diperselisihkan dulu? Kalau masalah yang prinsip Tidak boleh saling maafkan. Itu kebatilan namanya. Nah. Saling maafkan. Kalau dalam hal-hal yang yang sifatnya bisa ditolerir, perselisihan yang memang eh uh, khilaf mu'tabar yang terangkat ya. Kamu pendapatnya bersedekah setelah ruku saya tidak. Kamu pendapatnya kalau tasyahud jari telunjuk digerakkan, saya tidak ya, sudah kita saling maafkanlah, lah saling uh, berlapang dada dalam menerima perselisihan tersebut tidak mesti seorang ustaz harus memerintahkan semua santrinya harus seperti ustaznya gaya solatnya, tidak boleh dia punya cara tersendiri yang menurut dia itu lebih mendekati kebenaran, ya terserah dia nah, tapi kalau dalam urusan prinsip maka tidak diperbolehkan kita saling maafkan dalam hal yang diperselisikan. Apa dulu perselisihannya masalah apa ini? Nah, ya kamu menganggap bahwa haram hukum yang memanfaatkan bunga bank. Saya pendapat saya boleh boleh saja. Nah ini maaf ini perselisihan antara yang halal dan haram tidak boleh. Bunga bank jelas. tidak boleh dimanfaatkan. Maka meskipun sesama salafiyin dengan cara mutlak seperti ini ini juga prinsip yang berarti seorang masuk Islam namun selama masuk Islam dia tidak pernah sholat kemudian dia meninggal bagaimana kita menghukumi jenazahnya dan bagaimana pengurusan fardu kipayahnya sama sekali tidak pernah sholat satu pun Masuk Islam tapi tidak pernah sholat seumur hidupnya. Maka ini bukan Muslim. Ini bukan Muslim. Maka konsekuensinya tidak boleh disolati jenazahnya. Dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum Muslimin. Karena dia bukan Muslim. Berbeda halnya dengan seorang yang... ...kadang-kadang sholat. Bolong-bolong. Ya sholat subuh ditinggalkan, sholat maghrib dikerjakan nah atau sholatnya, sholat jumat atau sholat idul fitri idul adha maka orang seperti ini khilaf di kalangan para ulama antara pendapat mengatakan dia, kafirullah dan islam sebagian memandang bahawa dia fasik. ya, kekukuran dia lakukan kufrunduna kufrin yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam nah Allah Taala bila seorang mengajak orang lain kepada hidayah sunnah maka mendapatkan pahala seperti konta merah pertanyaan bagaimana bila orang mengajak kepada hidayah tadi melenceng atau menyimpang bagaimana bila orang mengajak kepada hidayah tadi melenceng atau menyimpang dari jalan sunnah, apakah dia masih tetap mendapatkan pahala jariah tersebut? Yang pertama, barakallahu fi uh, merupakan bahagian dari nikmat Allah subhanahu wa taala ketika seorang diberi hidayah dan melalui tangannya sekian banyak orang mendapatkan hidayah karenanya maka dengan itu seorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibeli ke istiqamahan sabat Allahumma ya muqallib al-kulub qalbi ala zini memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana kalau dia menyimpang menyisi jalan sunnah setelah dia mengajar orang mengerti sunnah dia hanya keluar dari sunnah ya apakah dia masih tetap mendapatkan pahala jariah Padahal dia mengajak kemudian dia meninggalkannya apakah dia mendapatkan Allah Ta'ala alam Allah Ta'ala alam apakah dia mendapatkan atau tidak inilah doakan semoga Allah subhanahu ta'ala mengembalikannya kepada sunnah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Islam itu tanpa madhab, tapi Ustaz bilang Ustaz adalah bermata Syafi'i. Mohon penjelasan Ustaz Iya, saya bermata Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan, jika sah hadis itu hadis. Apabila telah sahih satu hadis, itulah madhabku. Maka itulah madhabku. Itulah madhabku. Apabila sahih faishat hadis Imam Syafi'i mengeluarkan sebuah pendapat yang menyelisih hadis maka mazhabku adalah hadis karena itulah yang dinasehatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i al maka saya bermazhab Asy-Syafi'i saya juga Hanbali saya juga Maliki dan saya juga Hanafi karena saya seorang salafi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam kebetulan kita menghadapi yang bermadhab Syafi'i. Kita mengatakan saya Syafi'i madzhabnya. Faratullah fiikum. Sampai jumpa insyaallah. Lalu banyak ini gambaran para pertanyaan. Semoga majelis kita beri manfaat dan menuai berkah. Lebih dan kurang dimohon dimaafkan wa alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.